Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalannya tidak dinyatakan surah Tapi saya menjangkakan yang ditanya ialah Waraabitu wattaqu Sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun Ya ayuhalladhina amanus Pada kalimah nosbiru itu Isberu jika dibaca pada kalimahnya kerana Huruf Ba ialah huruf ketiga yang berbaris di bawah Maka mulakan bacaan dengan baris bawah Isberu Kemudian saya jangkakan lagi soalan ditanya ialah Warabitu wataku Pada warabitu itu memang waw bertemu waw Tapi situ tiada hukum idogam berlaku Kalau ada hukum idogam mesti ada sabdu pada waw yang kedua Jadi itu kekal dengan bacaan mak asli Kemudian Wow itu dia mewakili dan kalau tak silap saya Dan jika memula pada kalimahnya ia dibaca dengan Itta Bukan utta Kerana di situ selepas Hamzah wasal ada dua tak Tak yang kedua itu berbaris di atas Tak yang kedua jatuh huruf ketiga yang berbaris di atas Maka mula yang baris di bawah Itta hu. Bukan utta ku Kof tidak jatuh pada huruf ketiga Sebaliknya tak yang kedua jatuh huruf ketiga yang berbaris di atas Maka mulakan macam baris di bawah Kemudian waw itu kalau tak silap saya Dia adalah kata penghubung yang membawa maksud dan barangkali Jadi tu kekal dengan man asli Tidak berlaku hukum idram di situ Walaupun bertemu dua huruf yang sama uh, Kerana tiada simbol tajdid pada huruf waw yang kedua Mudah-mudahan beri sikit pencerahan Wallahu'alam